على هذا محمد صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى في قوله تعالى لا تحرموا به لسانك للتاجرين قالك رسول الله صلى الله من التنزيل مشقت دقان عند وجهي وندش وشدة وكان مما يحرك شهوته نذير به يوتشوند به خداوي يا باسي الله فن فناء حركم ملكا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدو جبير شاگردي انا الله طلم <حرق> وحرق شرکتی سعید ابن جوگیر چرے ام شرکتی لحرکت ورکت فاند اللہ تعالی و لا تحرق بھی جسانک لتاعجرین انا لینا جمع قال جمعه لکا صدرکا جمع والدیس تاشنیدرائی آج جمعه لکا جمعه چمه لشيو هيا بتغدید دفیسن جمعه لك في صدرک و تقره بردوك فَإِذَا قَرَانَا فَتَّبِيهُ قَرَانَا قَالَ فَاسْتَ مِلُهُ وَانْسِتَ ثُمْمِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمْمِنَّ عَلَيْنَا رسول الله اسلام بعد رضاقه دا تاو و یزان تقم لق جبريل قره النبي اسلام اما قروه لک حدیث کی یو چند مواصفتی دا ثلومنی دره بدل وحی یو په دې حدیثی رحی سته حدیث یو رحی سته رحي سي په مجموعه دې د دې حدیثونه دې حدیثونه مسلسل په تحريك شفتين په دې کې دا شفتان ته تحريك دي حدیث نور مخاري او محشري کې دي دغه مسلا حدیث ده ترجمه تنباق سرابت بادو الوحی ثبوت دو وحی پری کشتی بیان دی کیفیت الوخشتا اخل بیان دی کیفیت ادا فورا تفسیل محتشوی دی تذجیت الحدیث یو دا حدیث سرانده یو دا حدیث مطن ده سند دا حدیثی ری لیتا حدیث موصل سال وی مقابل معنان ده موصل حدیث پر لکسیجی کر کول أغيذ على قول الحاجة الكول قول فعل يا مسلسل بالسماعي سميت لفظك شري دريبي يا مسلسل بالتحديث في حدثنا يا مسلسل بالإخبار في یا متصل <سؤال> په یو فعید شوی نکاح حدیث متصل بیل اصلین استاد تیری او بیسه مې کړي شاګرد ورکړي په خین داکتور فرید کی پداشان سره مسلسل یا مصاصل بتم رتین دو دو کجید چلی دیوی. یا مصاصل برمسافحہ لکسن امام و بحیفہ حدیث تشبودو حمدنا رب السيد <سؤال> رقم 105 105 كو حمد جو ذو ذا ایمن خین داشو ابراہیم نخید الله رسول الله صلى الله عليه وسلم یا موسی ناکه ما عز و رسول <سؤال> الله سبحان مالاس نه و ما ته اوشه تو کو چې دا تته بعد صلات دا ماننه نور صلاة دعاءن د الله مه اني الله ذکر کا اوښنه باید هر شي یې یا سنت دی بغه دې بیا الله تعالی ته نه نه نور حلاله پسمو ديار کې وري خدامساني پدې حشوم کې دا یې بدري فکر نه حالات ذکر کې حال دی شاحوال دو صحابی چری دادیر احر دیر. خود این مستقل در باہی بن عباس حبر الامت ترجمان الامت المفسیر اوک در اشپاسو اپنجش پیتر کا حدیث تلینا نکل دی. بخاری کے یو سلو شد ایک سو بیس اوک مسلم کی اوکم پاندوس. ماطن الحدیث یو چاند امور دیو سغا تا متواجه اول مسنا شارحين چي چيړي देवा جان موږ هم لا تحرج به رسانك له تاجر به سره کي او مخ کي مسره جمل نظام اوست او د د تعلیم د ترې فيه مناسبت به ایا ته نو د سورک انتظار دی. یی احتزاب مفصل د ضرورت مطابق خبر کوي. خو اکثر محققین وای شایعاتی کی رابطه نه چاري دی. مستقل کتابونه قرطو آیات کی صورت کې نګدی بیا نظم ذرات سوتی تناسب درار سیتا تنا او تناسب درار سی تناسب سوار خ الحمد لله سمته ذرات يرشي جواهر او سوره انقي پکا تا ته چې تونې کې راويتي قسم سنتي ذهب لقد مناسبت په ما باندې جمل رضا مو تعلیم القرآن کې باندې راځي چې جمل زام ذکرو اهمیت hebatو د تا هغه hebatه رسول الله صلی الله اثر شوي تندې رسول الله تعالی ور دا هم یو روایت دی چې تکوین ذکر کوي شین را جمع کول بل ترتا شراځ کوي چې قران مکرم دی یا به شي لکه څنګه سوتي محتہ حاله مازینے دی قران نمنې د لوکراجمه قوم نمنې دوستا ذکر حال المسبین دی هو بنا سره انسان ابو ګورو د معالم متعلمين ته نبه ور کول د مکمل ربط په مقمد دا هم مرتبہ تعلیم تعالون د رحمان علمه قران په کمځي کې په ځي کې چې دا عذاب اجتماع منشی تندې ورغې شي ا آداب باندې واخله را باندې من حريزه محرک شفتين ورو ورو تعريف حالاتي متوجين يم متوجيش دشي کې نه دشي دکوا اور هنده تعلیم نه کې د معلم متعلم ته تنبه وکول لديه صالح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعايد ويعايد من التنزيل شدة وكان مما يحرق شكته كان اللهمانا طيب هو تنزل شيتاه مانا طيب هو فدا يعاري ستقوي تحسين الشيء بالمشقت تول تحمل لم موج برداشت اول معلج کیڑا کلا دیوشی قسکول کلا یوشیف ملاتفا حاصلول تکم عالیہ مریض مریضہ کلا توکول کلا وَعَالَ جَبُورًا احمد کردی ایو صریر توعام اصلاح کردی بیل نزدان سیکین و آغرت خوراکورا اول جیل تری صواد کاننا قصده رسول اسم دکان ده یعالج من تنزیل من تنزیل جا دی مجرور مطالعه تره یعالجو ده شدتانی محفل الهودی دا خبره قاردتانو دا شهدت دا صدا و جنوه وکان مما يحر ركو شخطيه دا تحریک دا شخطيه دا, دا, دا مما فمعنا ذا رب دا لگنا که چلی که دی وکان ربما يحرکو شکتئه. مستلانی مرسیدی. او یاپا معنا ده شان ده. وکان من او ده شان ده وجناشی. شن ده با دې لپاره زمام طریقے مې ما کې مې یې یاری ته جاره جاره دې جاره جار جار جار تعدیدیا جار متعلق بالمحذوف معالجا دتاوه دتحقیق لفظة لفظة دا ولود د دې ما لري د صحیح ما موصوده لفظ د لفظ ما په لفظ د هم ته دي شي ظاہر کی اس حال لیے کتاب اللہ و سنت پر ماغین کی مناسبت پیش کتاب اللہ کہ لا تحری بی انسان کرے گی حدیث کی مما یحرک شفتہ ہے مما یوحر رکا نسی خون الله جیسی مذکور په کتاب کی شفتین دیگه لیسان دیگه مذکور په حدیث کی شفتین دیگه لعیه یعوذار ایچی رکم ملازمت تحديق دي لسان سا تحديق دي شبطيان لازم ديو على أولا دعوية ايوة داللاو درسول قمع راز آز اللات خود شپته معرفت مون کوي شو د جيب معرفت مون شوږه مستور کړه کو تحريق دی لسان وې نو مونږه توس په تحريق دی ته یو حرکته شپته ای کوي او ذکر د رسان دیم ایل وسوا سلو د شوسفا حالت ذکر د رسان د شفته ذکر وي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمائی فانا احرکو مالکا کما کان رسول اللہ اسلامی محرکوها وقال سعیب انا احرکو هوا کما ایتی میعباس رضی اللہ تعالی ویحرکو مالکا سقادری شعید ابن جیو acknowledgement Bransa شاید بنا جیویم این بناباست عobjectوب راقولی جی ایک کہ اشکریم اصلاح مرقی ویدگا دیرایا ایتر رسول اللہ حال نہ جیویم اenf Schedule بناده شاید بنابا سنت راسول اللہ لجść کارکوہ nou catches رسول اللہب را ایتونه وای ہوئی میا ما د حرکو مالک کما رېتو رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکو وی تیر راڅوریدات داغه وجهدارا کوم وخت کې رسول الله ص اخذ جبرین نه کاوه په تا وخت نو روایت به څنګه ذکر اخذ یې نه په رسول الله ص د جبرین نه کله ورو یې من کیندې ما <مع> اخذ د سعيد بن جبير رضي الله عنه دي بن عباس اخمر يو دي له کده عباس به اسلام او وحي دین ملت ته دې دا خدونو هوت پر سم کال باندې کې راځي نو آیاتا حدیث دی بیا باث متصل شو حدیث باور کینو پیدا ای یوت خبر باور کینو پیدا اول څه وړ درې یم حدیث متصل دی مراسل الصحاق جديد داماغون دي, دي حجدت إن علينا جمعه وقرآنه دا لفظ جمعهو کذی مقام کی فعل لیکو مصدر کو هی اد دی فیل چین نو جمعهو لک صدرکا مَنْ بِثَ دَذِین یَجْمَعُونَ تَأَدَّثْنِ اسْتَارَ شِنِیدَ او قَمَاسَ رشی جَمْعُهُ لَكَ صَدْرُكَان دِم جَمْع کِذَلِک جمع قولذي فاشنه همتي اوكو بتقديد فيشي جمعه لك في صدرك تاك هنك في صدرك همتي محشن بردك في لي حيذا قرأناه فاتفي قرآن قال خاصة مين له وأنسكه كل يد كل يا قانون هر متعدد چې پیوځي راځمي او یو پکې کی رات کوي دا نور به او قانون څه شوی متعدد پیوځي کی او یو څه کوي رات این نور کو یود کو دوی کو لیدی اگر با استماع و انصار کیا داک داو کمل کانو حتی چا اللہ برشان دکر کنیم ما ازناللہ لشین ما ازناللہ لنبی نتغنی نبی یا عمات چیکره پان وای پر ش صد باندې هم دا اجتماعي او تغلي کې کم د خل شان متغیر او دا وحشات لا ضاقه دي او منګي بلون دي چې يهوډي له وينه فاسته مې لږو وای فاسته مې لږو تدبور کور، فکر کور. نفرمانده که بسنگایا امام بم لگی و مقتدین بم لگی. تاح سب هم جمعیعا و هم شتا تینا جمعیعی. تاح سب هم جمعیعا. هیرگیز ده. اقضاء بالامام کی دانش خدریش اذا قرآن فقد والدانش خدریش دا خدریشی انما جعلن امام لیتم بی فا اذا کبرا فقدروا و اذا رکا فرقوا و من حمدان قولوا ربنا لك الحمد و يا قاعادن موق علي من الظالمين قولوا امين خدای نشو قدرت تیجا کرا اپ قول خدای البته داش چی फायदा کرا پنچو फायदा کرا پنچو دا بهر پرویت او دا ابو موسی حز ر علی رطا پره کړی ذکر اور دا بخاری راضی کوم دا قرايي چې فست وي وانت هر کر فتبع القرآن اتباع او د اتباع القرآن فَتَفْسیر کې ویلي فاستا میله هوانسو نو په اتیواد د ایمان کې چې موږ پدې ده ایمان اتیواق کوي خامخغه موږ چې کوي چې فاستا میله هوانسو بے معصومین عارفانہ تکرہ او وی وی فرست امي نه وو حی ذات یبن سمع فیجن ترخ ی جبریل قرنوی سام دان تکرہ دا سن مقرر جوزيك جمعهودك صدرك و تقرهو بین علينا انتقرهو دان تقره و تقره و مكرس فشكال فورش ري تاصلون داغي ذخمن تبوه مرواټي شاه صاحب دغه شان کی وي پرواټ صبح مې اغړې او صوي ته کی محترمه د شهواله او د جېت پنځه صحه کوي امامي بوخاري دین جیل کی وسواس له دې څخه یو و سواه و دې سكي و سواه او دا تفصيل ذکر دي قرانه هو اي ان تقروه او بيان هو اي ان تبينه بلسانك يو زړه قران الرحمنه کوي اي ان تقره و بایانه اي ان تبینه بلسانك <سؤال> او دس ای پفند تفسیل کی دیمائن بخارینا دیر دلات واقعی دیر پفند تاریخ شی پفند تفسیل تفصیل که ده افض و فن ده تفصیل که ده بو عباده چره ده ده زویف تفصیل زویف ده ده تاریخ ده دیو جناب تفصیل ده سیحت نقص کول پر مشکلات لده یا باد شي مراد د فراتنا یوځي کې فرات شینه شهیره په دې دیم کې فرات لهر دے تکا نشته ځان لوايان ده بل تا وای یا داولنا ایراد ده جبراییل اشتاام سرام. او دیدیم نا ایراد کن مستقبل کی. اندی چویی. اندی سقبل کن حدیث یو جان خبري یو جان مصري مصطفي دي شي نه یو خو د معلم دموعلیم و تعلیم تا تا مصول تا مصول پانگا محسوس کواد ماقود ورتا محسوس کواد دا جی جواز تاخیر البيان د وقت خطابنا بیان له غوصه شی تفسیرو دا شی دریم په حالت ایقراض کئ په ما کې حالت د ایقراض اجتماعي د قوانکریم د تعلیم ماتا ستابیدس کڑیو خان. هر دعا یادری چی پیوزی جمعی. پیوکار کی جمعی. او پاکتی یہ وڑی نور بارت آگیا. او دا ارتدا ما صلو کی داتی ری اما انفرادی مصالوấy کدا دا دother notötی. انفرادی مثل اس نگیئی بن فرغت و تقدیر صلوی ایمام و غیر اذ حوال، جود مقطدیه، حکوم品 حواده رد من خوال همین او ځان له ځان له موږ کې او یو امام بل <سؤال> مختدین ری موږ شي خبره 포شیت دا وایي ځکه دا مڅه له ائتيمام او د اقتدار نه دي موڅه ده څه نه دي د ائتيمام او د اقتدار نه دي اوسه چې وایي شاګر بغوګ دی ذکه یو امام بل مقتدی دی استاد او شاگرد مقتدی دی لکه په شوته هو ری شاگرد ده چې زانده سبق کوي هغه کيو امام بل مقتدی نه دی هغه یو زانده زنه زبط کوي لکه څنګه دیر کا څنګه یو دې پماځه ولا نو کې ته یو بل په اقتدا فن د زیږې ځان لحمن ټکی وره ځان اقامه پرې تعبیر مې د څه کړه ها دمو ای چې د حفظواله چې ګی نه زیو نهستی او ټول سبق زو ته یې یو امام بل مقدنی وی هغه مقدس ده د ان شریعه دي صلات ده هغه زان نه سبق ضبط کوله یو توي نو شاګر وو ته اوږدي اوستاي چوي اوس هم نه پیګې تا وځي دغه د دینه مساله د تصور شیخ تصور <سؤال> شیخ دوک اس یو تصور <سؤال> شیخ داسی <شیخ. سؤال> چتا متو مت سور کې اتره دې نشو د زار چې ما طرفه رسولی شي ا درد. دا تصور <سؤال> شیخ ممنوع دی <دیشیر>. شرک یو تصور شي پدسته ریکواندي د شیخ حیات او دشیخ اگا او دشیخ اگا منصیح اگا یو سلیم ماتسکری اگر سعیدی مشنی وید پروشا گردان اتاد او دشیخ اگا حیات اتو نقصدیکتری جنما شیخ وزا ترکار پولا او دا امو علومشلہ چا شیخ پردہ پکری چه حسنِ عطاق و حسنِ عذاب چلی گئی پو حسنِ عذاب چلی گئی پو حسنِ عذاب چلی گئی او شاگرد پارنا پاکاری چیده د تردکار تبوی ہمیشہ او پاغیب تردکار بانی چلی گئی موفتس اوالی رحمت پاکر لکر فرمید کو یار بیلو کا دانی دیکھو یاد بین جو کدائم یا پکر کونی برا دینا ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا خوش سئیم پوخ کو آسار بئی خوش سئیم پوخ کو بیر ایزان طلق الجبريه قرہو نبی شام کما قرہو دا استاد زم په تعلیم لپاره خره خو طالبان ماخ خطابت دی وزنه یادې ختیب نه دی طالبان او خیادی درس او سنقام مغربو شو لاړ کم کم کساندی چاوه مدرسې دی کسرت دو خطفا و د دو خقاهاو дальخ單ی علامات، کسرت دو دو خرعه داره، کسرت دو خطفا و دو خرخاو عم zatenim zijn و دنساهم و دنساهم در st Grocián zichzelf، کسرت دو خرخه، کسرت دو خطفا او خلت دو رجال و قیلت چکم بید خخرخا داخل دو خرخ د یو حدیث په دغه سره ها نه د پاتې کوم کتاسو تاګرا کوي ها چه څلو کوم د پاتې کوم او 10 دلته تاګرا کوي د هر خلې تاګرا کوي